Лієн Моріарті, велика маленька брехня, розділ п'ятий. Селеста відчинила скляні двері блакитного блюзу та одразу побачила Маделін, котра сиділа за столом з невисокою худенько-молоденькою дівчинкою у джинсовій спідниці та футболці з В подібним вирізом. Дівчину Селеста не впізнала і враз відчула гірке розчарування. Тільки ми вдвох, сказала Маделін. Селеста спробувала адаптувати свої очікування від цього ранку до реальності і глибоко вдихнула. Вона помітила, що останнім часом з нею відбувається щось дивне, їй важко спілкуватися з групою людей. Вона вже не пам'ятала, як це не контролювати себе. Вона часто ловила себе на думці, а чи не голосно сміється, чи не забула вона усміхнутися. Невже щойно двічі сказала одне й те саме? Дивно, та коли вона розмовляла з Мадалін, все було гаразд. Коли вони були вдвох, вона почувалася... Цілісною особистістю. Можливо, тому, що мадель її давня подруга. Може її випити тоніка? Так би сказала бабуся. Що таке тонік? Вона підходила, обходячи столик. За розмовою вони досі її не помітили. Вона чітко бачила профіль дівчини. Занадто молода, щоб бути мамою школяра. Може няня чи по програмі обміну? Мабуть, по програмі обміну. Зі слабенькою англійською. Це б пояснило, чому вона сидить така напружена, ніби намагалася зосередитися. А може вона взагалі... Нічого спільного зі школою немає. Маделін з легкістю підтримувала стосунки у десятках різних соціальних кіл, знаходячи друзів на все життя і ворогів на все життя. Останніх, мабуть, так і більше. Маделін жила конфліктами і почувалася щасливою, коли кипіла від обурення. Маделін побачила Селесту і її обличчя засяяло. Маделін володіла унікальним даром. Щоразу, коли когось бачить, її обличчя світилося так, ніби понад усе на світі вона... Хотіла бачити саме цю людину. «Привіт, іменинниця, гукнула Селеста. Співрозмовниця Маделін повернулася на стільці. У неї було темне волосся, так міцно стягнуте гумкою, ніби вона служила в поліції чи армії. «Що сталося, Маделін?» – запитала Селеста, коли підійшла достатньо близько, щоб побачити ногу Маделіна на стільці. Вона вічливо усміхнулася до дівчини, а та відвернулася, немов Селеста, усміхнулася не привітно, а глузливо. Господи, невже вона усміхалась? Це Джейн, представила дівчину Маделін. Вона врятувала мене сьогодні на дорозі. Коли, намагаючись врятувати життя молодим людям, я підвернула ногу. Джейн – це Селест. Привіт. Обличчя Джейн виглядало голим немов би шкіри, ніби його надто ретельно терли. Вона жувала гумку. Таємно, немов ховаючись, її щелепи ледь рухались. Джейн, мама першачка, сказала Мадельн, коли Селеста мощувалась за стіл. Зовсім як ти. Тож я відчуваю обов'язок, докладно вам усе розповісти, що нам належить знати про шкільні правила та політику. Пірєві. Дівчата, то мінне поле. Мінне поле кажу вам. Шкільну політику насупилась Джейн і підтягнула стягнути у хвосте колосся ще вище. Тож тепер воно стягнулося ще тугіше. Я не братиму участь у шкільній політиці. Я теж. Погодилась Селеста. Джейн завжди пам'ятатиме, як зухвало вона випробувала долю того дня. Я не хочу мати нічого спільного із шкільними політиками, сказала вона, і хтось на горі це почув, і це йому не сподобалось, надто самовпевнено. Це ми ще побачимо, сказав той, хтось на горі, відхилившись у кріслі і добряче посміявся над дівчиною. На день народження Селеста подарувала Маделін набір вотерфордівських кришталевих келихів для шампанського. Боже, як вони мені подобаються! надзвичайно гарні, сказала Мадалін. Вона обережно виняла з коробки один келих та підняла його на світло, милуючись візерунками на склі рядами дрібненьких місяців. Вони, мабуть, коштували купу грошей. Вона майже сказала, дякувати Богу, що ти така багата, але вчасно зупинилася. Якби вони були самі, вона б так і сказала, але Джейн, молода самотня мама, навряд чи була заможною, та й говорити у товаристві про гроші було невічливо. Пам'ятаю, Маделін подумки сказала своєму чоловікові, війне мов бо він постійно нагадував їй про соціальні норми. Чому вони всі так обережно говорили про Селестині гроші? Так, ніби багатство було якоюсь незручною та неприємною хворобою, як і Селестина врода. Перехожі витріщалися на Селесту точнісінько так само, як і на людей без кінцівок. Якщо Маделін у розмові згадувала Селестину вроду, то завжди соромилась. Цс. Сказала вона з острахом, озираючись, чи не почув хтось. Усі хочуть бути багатими і вродливими. Та насправді багаті і вродливі мусять вдавати, що вони точнісніко, такі ж, як і решта. Смішний старий світ. Тож про шкільну політику, сказала Маделін, обережно прибираючи келиху коробку. Почнімо з блондинок Боб. Блондинок що? Селеста скоса подивилася, неначе щойно повідомила про екзамен. Цією школою керують блондинки Боб. Якщо ви хочете потрапити до батьківського комітету, ваше волосся має бути світлим і підстриженим під Бобкаре. Мадалін жестом продемонструвала довжину стрижки. Це закон. Джейн засміялася коротким, сухим сміхом, і Маделін раптом страшенно закортіло знову її розсмішити. «Ці жінки милі? Чи нам варто триматися від них подалі?» – запитала Селеста. «Ну, наміри у них добрі», – відказала Маделін. «Дуже-дуже добрі. Вони немову, гмм, як би це сказати, немов ідеальні матусі. Правно виконують роль матусі школярів. Це для них немов релігія. Мати – фундаменталісти. А серед мам першачків є блондинки Боб?» – запитала Джейн. «Дайно згадаю», – замислилася Маделін. «Точно є, Харпер. Вона просто квінтенсенція блондинок Бо. Вона у батьківському комітеті і має неймовірно обдаровану доньку з незначною алергією на гріх. Маленька везунка відповідає духові часу». «Облийш, Маделін. Що доброго в тому, що твоя дитина має алергію на горіх?» – зауважила Селеста. «Я знаю», – відповіла Маделін. «Вона розуміла, що намагається справити на Джейн враження та розсмішити її. Я жартую. Давайте подивимося, хто ще. Є ще Керол Куінглі. Вона звихнулася на чистоті, бігає з класу в клас із очищувальним спреєм». «Не може бути», – засумнівалася Селеста. «Може. А що татусі?» Джейн відкрила пачку жувальних гумок та поклала одну до рота, мов, незаконну контрабанду. Схоже, що в неї хворобливе захоплення жуйками, хоч непомітно було, щоб вона жувала. Коли вона ставила запитання, то не дивилася Маделін в очі. Може вона... Сподівалася познайомитися з якимсь самотнім татусем. Сарафанне радіо передає, що цього року в початковій школі є щонайменше один тато у декреті, сказала Мадрін. Його дружина шишка у великій корпорації Джекі, якась там, генеральний директор банку, здається. Джекі Монгомері, запитала Селеста. Точно, вона. Боже, пробурмотіла Селеста. Ми, мабуть, і не побачимо її. Працюючи, мамам складно. Хто ще у нас гарує повний день? Рената працює в фінансовій сфері. Фондові ринки, не знаю, чи опціони на акції, так здається, чи може вона фінансовий аналітик, мабуть так. Завжди вона щось аналізує, щоразу, коли я прошу її пояснити мені, чим же вона займається, я забуваю слухати. Ну і її діти теж геній. цей коню зрозуміло. «А Рената теж із клубу, блондинка, Боб?» – запитала Джейн. «Ні-ні-ні, Рената робить кар'єру, у неї працює няня на повний день. Здається, нову няню вона привезла з Франції, їй подобається все європейське. Рената не має часу допомагати школі. Щоразу, коли ти з нею розмовляєш, вона щойно повернулася з засідання ради директорів, а попрямує» на засідання ради директорів. Або готується до засідання. Як часто ці ради мають засідати? «Ну, це залежить від», – почала Селеста. «Це риторичне запитання», – перебила її Мадельн. «Я тільки хотіла сказати, що вона не може не згадати засідання ради директорів, що 5 хвилин точнісінько, як Тея Канінген, кожні 5 хвилин розповідає, що в неї четверо дітей. Вона теж одна з мам у початковій школі, до речі. Ніяк не оговтається від того, що в неї четверо дітей. Я з Люка. Злюка, підтвердила Селеста. Вибачте, відказала Мадлен, вона і справді почувалася трохи винною. Я просто намагаюся вас трохи розважити. Це моя нога у всьому винна. А якщо серйозно, то школа прекрасна, і всі дуже милі, і все у нас буде добре. І ми знайдемо багато прекрасних друзів. Джейн засміялася і знову тишком взяла жуйку. Схоже, що вона одночасно пила каву і жувала гумку. Оригінально. «А ці обдаровані і талановиті діти, – запитала Джин, діти проходять якісь тести чи як? Є цілий процес визначення, – пояснила Маделін, – і для них розроблені спеціальні програми та можливості. Вони залишаються в тому ж класі, але отримують складні завдання, здається, а ще часом їх забирають на окремі заняття із спеціальними вчителями. Послухай». Звісно, ніхто б не хотів, щоб діти нудилися у класі, чекали, поки решта їх наздоженуть. Це я розумію. Але я трохи, ну скажімо, минулого року у мене виник невеличкий, так би мовити, конфлікт з Ренатою. О, Мадель любить конфлікти, пояснила Селеста Джейн. Якось Рената примудрилася. Викруїти час поміж своїми засіданнями Ради директорів та попросила вчителів організувати окрему невеличку екскурсію лише для обдарованих дітей. До театру на виставу. Але щоб насолоджуватися виставою, не треба бути збіса талановитим. Я менеджер з маркетингу в театрі Півострова, Пірєві. І саме так про це довідалась. Звісно, вона виграла, усміхнулася Селеста. Звісно, я виграла, підтвердила Маделін. Я отримала спеціальну знижку на квитки для групи, і всі діти пішли до театру, а батьків в антракті отримали по келиху шампанську за півціни, і всі гарно провели час. «О, до слова», – вигукнула Селеста, – «мало не забула віддати тобі шампанське. Невже я?» «А, ось воно». Вона переклала щось у своїй великій плетені із соломки сумці і нарешті видобула з неї пляшку шампанського болінгер «Не можу ж я дарувати тобі келихи без шампанського. А давайте відкуркуємо. Мадлен підняла пляшку із раптовим натхненням. «Ні-ні, ти що, божевільна?» – занепокоилась. «Селеста, ще рано пити. І за дві години ми маємо забрати дітей зі школи. Та й воно не холодне». «Сніданок із шампанським», – проголосила Мадлен. «Головне правильно назвати. Ми вип'ємо шампанського і апельсинового соку». Попівкелиха. За дві години. Джейн, ти з нами?» «Хіба лише ковток?» – сказала Джейн. «Я швидко п'янію». «Не дивно». Ти ж важиш кілограмів із десять, усміхнулася Маделін. Ми з тобою поладнаємо. Я люблю людей, котрі швидко п'яніють. Мені більше лишається. Мадлен, залиш шампанське для іншої нагоди, сказала ж Селеста. Але ж сьогодні свято Мадлен, засмутилася вона. А я поранена. Целеста закотила очі. Давай, келих. Тея. Коли Джейн прийшла забирати Зігі з орієнтаційної зустрічі, вона була п'яненька. Це вже багато про що свідчить. Хіба ні? Молода самотня мама п'є з самісінького ранку. А ще це жуйка. Не надто гарне перше враження. Ось що я хочу сказати. Боні, На бога. Ніхто п'яний не був. Був сніданок із шампанським на честь дня народження Мадлін. Дівчата просто були велеселенькі. Принаймні, я так чула. Насправді, ми не змогли приїхати на... Орієнтаційну зустріч, бо були в сімейному обителі Байрон Бей. Дивовижний духовний світ. Хочете? Дам вам адресу. Харпер. З першого ж дня було очевидно, що Маделін, Селеста і Джейн – це та трійка. Ще та трійка. Вони приїхали, обнімаючи одна одну за талію немов 20-річні дівчата. Нас із Ренатою на їхнє маленьке свят не запросили. Хоч ми знайомі з Маделін ще з тих часів, коли наші діти разом ходили до садочка. Але як... Я сказала того вечора Ренаті, коли ми насолоджувалися надзвичайним дегустаційним меню у Ремі. Між іншим, це було ще до того, як увесь Сідней довідався про це місце. Мені було геть байдуже. Саманта. Я працювала. Стю повів Лілі на орієнтаційну зустріч. Він розповідав, що деякі мами влаштували собі сніданок із шампанським. Я тоді сказала. Дуже добре. І як їх звати? Схоже, що це наші люди. Джонатан. Я все пропустив. Ми з тю говорили про крикет. Меліса, ви цього від мене не чули. Але ж очевидно, що Мадлен Маккензі того ранку так напилася, що підвернула ногу. Грейм. А мені здається, ви йдете хибним слідом. Не розумію, як нещасний випадок із шампанського міг призвести до вбивства та всього того безладу. А ви. Шампанський ніколи не буває зайвим. Таким було кредо Мадлен. Та згодом вона засумнівалася, чи не припустилися вони тоді помилки. Не тому, що були п'яні. Не були. А тому, що коли вони втрьох прийшли до школи, сміючись, Маделін вирішила, що не хоче сидіти в автомобілі і пропустити, як виходить хлоя, тому пострибала, тримаючись за руки дівчат. Усі інші батьки безпомилково відчули запах вечірки. А люди дуже не люблять пропускати вечірок. Розділ шостий. Джейн не була п'яна, коли повернулася до школи забрати зігі. Вона випила лише три ковтки того шампанську. Але почувалася піднесено і Піднесення – це народжувалося зі звуку, з яким відкривалася пляшка шампанського, Із відчуття, що ти порушиш правила. З раптовості від тих ранкових подій, із того, як відбивалися сонячні промені від високих тонких келихів. А бариста, котрий більше скидався на серфера, приніс їм три маленькі капкейки із свічками із запаху кеану. Із відчуттям, що вона, можливо, подружиться з цими жінками, які так відрізняються від решти її друзів старші, багатші, більш вишукані. Коли з ігри піде до школи, у тебе з'являються нові друзі, завжди говорила мама з надмірним ентузіазмом. І це страшенно дратувало. Джейн вартувало чималих зусиль не закочувати під лоба очі і не поводитися, як понурий підліток, котрий іде в нову школу. Матір Джейн мала трьох найкращих подруг, з якими вона познайомилася 25 років тому, коли Дейн, старший брат Джейн, пішов у початкову школу. У перший день навчання вони пішли на каву і з того часу не розлучалися. «Мені не потрібні нові друзі», – відповіла Джейн мамі. «Потрібні. Ти маєш дружити з іншими мамами». – відказала їй мама. – Ви підтриматимете одна одну. Вони розумітимуть, через що тобі довелося проходити. Джейн пробувала подружитися з мамами в дитсадку, але ця затія провалилася. Вона просто не могла осягнути тих говірких яскравих жінок та їхні безкінечні розмови про чоловіків, які не допомагають і ремонти не закінчені до пологів, і кумедні випадки, коли вони були такі зайняті і такі втомлені, що вийшли з дому без макіяжу. Джейн, котра на тоді була без макіяжу, та й взагалі не фарбувалася, нічого не сказала, але всередині її хотілося кричати «Якого біса?». Дивно, та вона прекрасно розуміла Маделін і Селесту. Хоч із ними насправді у неї не було ані човісенько спільного, крім факту, що їхні діти йдуть до початкової школи. І хоч Джейн майже була впевнена, що Маделін теж ніколи не вийде з дому без макіяжу, вона відчувала, що разом із Селестою, яка теж була, не нафарбована, вона і так мала дивовижну вроду без удосконалення, може дражнити Маделін, і вона б сміялася і теж би над ними жартувала, так, ніби вони вже давно дружать. Тож Джейн не була готова до того, що сталося. Вона не була насторожі. Вона надто захопилася знайомством із школою Пірєві. Усе таке гарненьке та компактне, аж життя здавалося цілком її посилі. Сонце і все це новий запах моря. Джейн тішилася думками про шкільне навчання зігі. Уперше, з дня його народження, відповідальність за сина здавалася їй легко й ношей. Її нова квартира розташовувалась неподалік від школи. Вони щодня можуть ходити до школи пішки, Пляж та окреслений деревами пагор. З вікна своєї заміської школи Джейн бачила лише шосе на 6 мух та відчувала запах смаженої курки з сусідньої крамниці. Там не було добре продуманих ігрових майданчиків у затінку з викладеними мозаїкою, дельфінами та китами. І, напевне, на стінах не висіли картини підводного світу. І скульптур черепах у пісочницях теж не було. «Школа дуже гарна», – сказала вона Маделін, коли вони разом із Селестою допомагали Маделін дострибати до місця, де б вона могла сісти. Просто дивовижна. «Я знаю. Минулого року батьки влаштували доброчинну Вікторину, щоб зібрати гроші на ремонт шкільного двору», – сказала Маделін. «Блондинка Боб знає, як збирати гроші. Темою Вікторини були мертві знаменитості. Було весело». «Ти добре граєш у Вікторину, Джейн?» «Я прекрасно граю в Вікторину», – збула Джейн. Вікторини, пазли, мій коник". Пазли запитала Мадлен, мощуючись на дерев'яній блакитній лавці, змонтованій навколо столбура смокви та випростуючі ноги. Ні за що. Хай краще мені в очі голки повстромляють. Навколо них зібрався натовп інших батьків, і Мадлен по черзі представила Джейн та Селесту, мамам старших дітей, яких вона вже знала. Кожні розповідаючи, як вона підвернула ногу, рятуючи життя молодим людям. «Дуже схожа на Мадлен, сказала Джейн, – жінка на ім'я Керол, миловидна у літній квітчастій сукні та великому солом'яному капелюсі. Здавалося, ніби ця жіночка зібралася до біленької обитої дошками церкви у маленькому будиночку Прерія. Керол, хіба не про неї, – розповідала Мадлен, що вона маніачка прибирання. Чистьоха Керол». Маделін просто обожнює сваритися, сказала Керол. Байдуже з ким? Наші діти разом грають у футбол. І минулого року вона посварилася з тим величезним татом. Усі чоловіки поховалися, а Маделін стояла ось так, близько до нього, тицяла його пальцем у груди, ось так. І ні, на сантиметр не відступила. Дивно, що він взагалі її не вбив. О, ти про нього? Координатор групи до семи років. Маделін вимовила слово «координатор» так, ніби хотіла сказати «серійний вбивця». Досконно проклинатиму того чоловіка. Тим часом Селеста трохи відійшла та розмовляла з кимось голосом сповненим сумнівів. Джейн уже зрозуміла, що така манера була дуже притаманна Селесті. «Як ви, кажете, звати вашого сина?» – запитала Керол. «Зігі», – відповіла Джейн. «Зігі?» – невпевнено повторила Керол. «Це якесь народне ім'я?» «Привіт, я Рената». Просто перед Джейн з'явилася жінка із чіткою асиметричною стрижкою та темними карами очима за стильними окулярами у чорній оправі. Заскочила зненацька, ніби політик. Вона назвала своє ім'я із дивним притиском, так, ніби Джейн чекала на неї. «Привіт, а я Джейн. Як справи?» Джейн намагалася говорити з ентузіазмом. Вона думала, а чи не директор школи ця жінка. Прийшла гарно вдягнена блондинка, яку Джейн могла віднести до когорти блондинок Боб, про який розповідала Мадалін, із помаранчевим конвертом у руках. «Рената», – сказала вона, ігноруючи Джейн. «Ось той звіт про навчання, про який ми говорили під час вечері». «Зачекай хвилинку, Харпер», – сказала Рената, трохи роздратована та знову повернулася до Джейн. «Рада зустрічі, я мама Амабели. А ще у мене є син Джейсон. Він у другому класі. Амабела, а не Анабелла. Це французьке ім'я, і ми його не вигадали. Харпер все ще зазирала Ренаті через плече та вічливо кивала на кожне слово Ренати, як ті люди, що стоять позаду політика на прес-конференції. Я хотіла познайомити тебе з няною Амабелли та Джексона. І вона також француженка. Який збіг? Квіли Конциденти. Це Джулієн. Рената казала на струнку дівчину з короткими рудими волоссями та дивним привабливим обличчям, на якому найперше падав очі великий рот з пухкими губами. Вона виглядала, як дуже гарна інопланетянка. Рада зустрічі няня простягнула руку. У неї був сильний французький акцент. Схоже було, що їй страшенно нудно. І я, Рада, відказала Джейн. Гадаю, няням дуже корисно знати одна одну. Рената стояла між ними та аж світилася. Така собі маленька група підтримки. Звідки ви? «Ренато, вона не няня», – додала голос Мадлен із своєї лавки, і голос їй бренів от сміху. «Ну то, ау, пар, нетерпляче відказала Рената. «Ні, Ренато, почуй мене, Джейн, мама», – сказала Мадлен. – «просто молода, як ми колись були, пам'ятаєш?» Рената кинула на Джейн недобрий погляд, немов підозрюючи у цьому всьому, який жарт, та не встигла Джейн щось сказати, чомусь у неї не було відчуття, що їй слід вибачатися, як хтось сказав «Ідуть». І всі батьки поспішили на зустріч, вродливі, блондинці, вчительці, котра виглядала так, ніби пройшла кастинг на роль вчительки початкових класів. Вона вивела з класу дітей. Двоє світленьких хлопчиків вибігли першими і стрімголово гайнули до Селести. Ох! застанула Селеста, коли дві маленькі голови буцнули її у живіт. «Мені подобалася ідея народити близнюків аж до того часу, коли я не познайомилася з маленькими селестинами чортенятами», – сказала Мадлін. «Коли вони з Джейн пили шампанський та апельсиновий сік, Селеста лише відсторонено посміхнулася. Вочевидь, слова Мадлін її не образили». Хлоя вибігла з класу, тримаючись за руки з двома іншими дівчатками, котрі виглядали як принцеси. Джейн нетерпляче шукала очіма Зігі. Невже Хлоя його покинула? А ось і він. Він вийшов з класу одним з останніх, але виглядав цілком задоволеним. Джейн жестом запитала його «Ну як? Все добре?» І Зігі у відповідь підняв до гори обидва великі пальці та усміхнувся. Раптом щинився якийсь переполох. Усі зупинилися, щоб роздивитися, що сталося. Маленька кучерява дівчинка, яка останньою вийшла з класу, схлипнула та плакала. Вона піднімала плечі, немов ховаючи шию. Ох, немов видих мама у дворі, малеча була така гарненька та така нещасна. Джейн побачила, як Рената побігла до дитини, а за нею уже трохи повільніше її дивакувата няня. Мама, няня та світловолоса, вчителька, нахилилася до дівчинки, щоб вислухати її. Мамо, Зігі підбіг до Джейн. І вона його обняла. Здавалося, що минула вічність того часу, як вона його залишила в школі. Так, ніби вони надовго розлучилися та були десь на деяких островах. Нарізно. Джейн вдихнула запах волосічка сина. Ну як там, було весело? Та не встиг він відповісти, як почувся голос учительки. Будь ласка, діти і батьки, прошу хвилинку уваги. У нас був чудовий ранок, але ми мусимо дещо обговорити. Це серйозно. Ямочки на щоках учительки затремтіли, ніби вона хотіла сховати їх, прибрати до кращого часу. Джейн випустила зігі з обіймі, і він став поруч. «Що відбувається?» – запитав хтось. «Здається, що трапилось з Амабелою», – відповів хтось інший. «Господи, зараз Рената вийде на шлях війни. Щойно хтось скривдив Амабелу, і я прошу того, хто це зробив, вийти до мене та вибачитися перед нею. Ми ж не ображаємо друзів у школі, правда?» Вчителька говорила правильним учительським голосом. «А якщо і станеться якась халепа, ми завжди вибачаємося, бо ж саме так роблять школярі». Запанувала тиша. Діти подивилися на вчительку, не розуміючи, що відбувається, або розхитувалися туди-сюди, дивлячись на носки свого взуття. Деякі малюки ховали обличчя у маминих спідницях. Один із селестених хлопців потягнув її за руку. «Мамо, я голодний». Матерін перешкотельгала із лавки під деревом та стала поруч із Джейн. «Що за затримка?» Вона зазиралася у пошуках доньки. «Я навіть не знаю, де Хлоя. Хто тебе образив?» «Амабелло», – запитала малечу Рената. «Хто зробив тобі боляче?» Дівчинка відповіла щось нерозбірливо. «Може, це сталося випадково, Амабелло?» У голосі вчительки відчувався На Бога, як це могло статися випадково?» – відрізала Рената. Її обличчя палало праведним гнівом. Хтось намагався її задушити. «Ось на шиї видно сліди. Мабуть, у неї залишаться синці». «Господи!» – прошепотіла Маделін. Джейн бачила, як вчителька присіла поруч із дівчинкою, обняла її за плечі та щось шепотіла її на вушко. «Ти бачиш, що сталося?» – запитала вона Зігі. Він похитав головою. Вчителька випросталася та розглядала батьків, нервово смикаючи сережку в вусі. Очевидно, то був хтось із хлопців. Проблема в тому, що діти ще не знають одне одного, тож Амабелла не може сказати, хто саме з хлопчаків. «Ми цього так не залишимо», – перебила її Рената. У кожному разі погодилася її подруга-блондинка Харпер, подумала Джейн, котра намагалася одразу запам'ятати імена… Набередливо Харпер. Вчителька глибоко зітхнула. «Ні, ми цього так не залишимо. Будь ласка, діти. Власне, тільки хлопчики, підійдіть до мене на хвилинку». Батьки легенько підштовхнули дітей легким дотиком до плечей. «Біжи», – сказала Джейн до зігі. Він взяв її за руку, у його погляді читалося благання. «Я хочу додому. Це лише на хвилинку», – відказала Джейн. Він потім чекував вперед та став поруч із темненьким широкоплечим хлопчиком майже на голову вищим за зігі. Ну, викопаний маленький бандит. Всі хлопчики вишикувалися перед вчителькою. П'ятнадцятеро різношерстних дітлахів, світловолосі, селестині близнюки стояли отдалік. Один з них водив машинкою, зробленою з сірникової коробки, по голові свого брата, а другий відмахувався від нього, як від мух. Вишикувалися немов підозрювані у поліції, сказала Мадлін. Хтось хихотнув. Припини, Мадлін. Треба, щоб вони спершу повернулися в анфас, а потім у профіль, продовжила Маделін. А якщо це один із селестинних хлопців, то ніхто так і не зрозуміє, хто саме з них. І нам треба буде зробити аналіз ДНК. Заждіть. А у близнюків однаковий ДНК? Добре тобі сміятися, Маделін, твоя ж дитина поза підозрою. У них однакова ДНК, але різні відбитки пальців. Ага, значить треба буде знімати відбитки пальців, сказала Маделін. Цсс. Джей намагалася не засміятися. Їй було так шкода маму дитини, на яку чекає публічне приниження. Маленька дівчинка Амабелла тримала маму за руку. Русоволоса няня підійшла на крок та склала на грудях руки. Амабелла оглянула шеренгу хлопців. То був він, раптом сказала вона та показала на маленького бандита. Це він намагався мене задушити. Так я і знала, подумала Джейн. Але чому вчителька поклала руку на плече Зігі, а дівчинка кивнула так, а Зігі заперечно хитав головою Це не я, ти, сказала мала. Детектив сержант Адріан Квінлан. Нині проводиться посмертний розтин тіла, щоб чітко визначити причину смерті, але вже зараз я можу сказати, що у жертви були зламані ребра, понівечений таз та переломи основи черепа правої ноги та нижньої частини хребта.